В опівнічну бібліотеку вона провалилася під час жахливого виконання другого концерту для піаніна Шопена в концертному залі Фінляндії в Хельсінкі. В одному з життів вона вивчалася в Оксфорді, стала викладати філософію в коледжі Святої Катерини і мешкала сама одна в гарному георгіанському будиночку серед подібної елегантної забудови в атмосфері респектабельного спокою. Ще було таке життя, де Нора являла собою просто море емоцій. Вона все відчувала безпосередньо і глибоко, кожну радість і печаль. За мить могла пережити і потужний захват, і сильний біль, ніби вони залежали одне від одного. Вона почувалася маятником від простої прогулянки надвір могла тяжко засмутитися лише тому, що сонце ховалося за хмарку. І навпаки, від зустрічі з собакою, який радів її увазі, Нора переживала таке піднесення, що ледь не танула від щастя. У цьому житті в неї біля ліжка лежала збірка віршів Емілі Дікінсон, а в телефоні був плейлист під назвою «Встан екстремальної ейфорії». А інший звався «Чим мене склеїти, якщо я розклеюся?». В одному з життів вона вела мандрівний відеоблог з 1 мільйоном 750 тисячами підписників, і в інстаграмі їх було приблизно стільки ж. Найпопулярнішим її відео було те, де вона випала з гондоли у Венеції. Також у неї було відео про Рим під назвою «Римотерапія». В іншому житті вона виявилася матір'ю-одиначкою з немовлям, яке буквально весь час не спало. Ще в якомусь житті вела колонку, присвячену шоу-бізнесу у «Жовтій газеті» і писала матеріали про інтрижки Райана Бейлі. У ще одному житті Нора була фоторедакторкою журналу «National Geographic». Ще було життя Динора стала успішною екоархітекторкою і вела безпечний для клімату спосіб життя у власноруч спроєктованому бунгало, де в кран подавалася зібрана дощова вода, а електроенергія була від сонячних батарей. В одному з життів вона стала гуманітарною працівницею в Боцвані. В іншому – професійно займалася доглядом за катами. Ще в одному – волонтерила в притулку для бездомних. Було життя, в якому Нора ночувала на дивані в подруги. А було таке, в якому вона викладала музику в Монреалі. У ще якомусь житті Нора цілий день сперечалася з якимись незнайомими людьми в твіттері і багато своїх твітів закінчувала словами «Старайся краще». В глибині душі розуміючи, що цей заклик насправді звертає до себе – було життя, де Нора не мала аккаунтів у соцмережах, було таке, де вона ніколи не вживала алкоголю, в одному з життів вона була чемпіонкою з шахів і саме перебувала на турнірі в Україні. Ще в якомусь житті вона була заміжня за особою з королівської родини. і це життя їй страшенно не подобалося. В одному з житті вона у Фейсбуку і Інстаграмі постила виключно цитати з Румі та Лауци. В одному з життів вона спіймала свого третього чоловіка на брехні, і їй уже стало нудно. У ще одному вона була веганкою і поверліфтеркою. Ще в одному мандрувала Південною Америкою і потрапила в землетрус у Чилі. В іншому в неї була подруга Бетті, яка щоразу, коли відбувалося щось хороше, казала «От чудасія». В одному з життів вона знову перетнулася з Юго Вони попірнали біля берегів Корсики Побалакали про квантову механіку І разом напилися в барі на пляжі Аж тут Юго раптом півслові відлетів І Норі довелося вести розмову з тим Юго Який нічого не пам'ятав Навіть її імені У деяких життях Нора привертала багато уваги У деяких – жодної в одних життях вона була багата, в інших – бідна, в одних – здорова, в інших не могла без задишки піднятися сходами. В одних життях вона була в стосунках, в інших – сама, в багатьох – десь посередині. В деяких у були діти, але здебільшого не було. Вона побувала рукзіркою, олімпійською чемпіонкою, вчителькою молодших класів, професоркою, виконавчою директоркою, особистою секретаркою-шефа і шефом теж. Займалася глосіологією, кліматологією, була акробаткою, саджала дерева, була аудиторкою, перукаркою, професійною вигулювачкою собак, клерком в офісі, програмісткою, готельною адміністраторкою, прибиральницею, політиком, юристкою, крадійкою, головою благодійної організацією захисту океанів, продавчиною, знову, офіціанткою, контролювала виробничий процес, видувала скло і займалася ще тисячами різних речей. На роботу і з роботи вона діставалася хто зна куди – машиною, автобусом, електричкою, паромом, велосипедом, пішки. Їй йшли мейли, мейли, мейли. Десь їй трапився начальник, у якого смерділо з рота Він торкався її ноги під столом і надсилав повідомлення з фотографією свого пеніса Були колеги, які її обріхували, які її любили І здебільшого колеги, яким до неї було байдуже У багатьох життях вона обирала життя без роботи А в деяких не обирала, але роботи все одно не могла знайти у якихось життях вона пробивала скляну скелю, а в деяких опинялася просто під нею. Нора встигла побувати аж занадто кваліфікованою і недостатньо кваліфікованою. Вона спала чудово і жахливо. В одних життях вона перебувала на антидепресантах, а в інших навіть ібупрофену від головного болю не пила. У деяких життях у неї було чудове здоров'я и ипохондрия. В инших серьезных воробах и ипохондрия.